то, може, спробуємо, як ви ставитеся до страйків, ну, до пікетувань. У нас, от кому є, звичайно, нема перед ким конкретно. Всі відповідають за все, і ніхто ні за що. Свого часу я написав плакат, що в ті часи геть із нашого села Меліораторів, і став перед бульдозером. А бульдозрист каже, ви що, дядьку, звітіля з недорозвинених країн? Ні, кажу, я з колгоспу вперед, то відійдіть назад, бо в мене горить норма. Краще, кажу, у тебе згорів би бульдозер, нівечиш землю з такою ненавистю, ніби вона твій класовий ворог. Кожен Іван, каже, має свій план. Ще, якби кожен Іван мав свою голову на плечах і свою земну кулю, а то вона, на жаль, на всіх одна. Тоді, каже, ви не за адресою стали. А де ж мені, кажу, стати? «Станьте», каже, «біля міліції, то швидше сядете». «Не ті часи», кажу, «зараз повернулося іншою фазою». Тут підходить Антошка, філософ на свободі. Не дуже тіштеся, каже, «фази мають властивість мінятися, тюрми також час від часу треба провітрювати, пару з суспільного котла також час від часу треба випускати». Дали свободу, гласність, аби почути, хто про що галабалакає, а потім за шкіркою в каталажку. Це він мене каталажкою лякає. Я в своєму колгоспі 30 років прокандичив, як у зоні суворого режиму. Виспатися ніколи було. За мною закріпили три трактори, два комбайни, сім начіпних агрегатів поламаних і 72 дармоїдів справних. Інтенсивна технологія, один із сошкою, 77 із ложками. Коли їсти всі, викидають ініціативи знизу. Коли працювати, всі чекають вказівки зверху. Коли щось відповідальне вирішувати, всі ліліпути. Коли щось ділити, всі гулівери. І кожен репетує про громадянський обов'язок, про розбудову держави. І кожен дивиться на мене, а думає про себе. Премію собі мені «Вимпел» – передовик виробництва, собі новенький французький автомобіль «Пежо», мені «Жопе» – жупорожець, старенький, без вікон, без дверей, на одному дірявому колесі, в рахунок зарплати для підтримки вітчизняного виробника, а на додаток брошуру «Комплексне вирощування свиней». Ті свині мені вже вухами лізуть, і те свинство комплексне, і та атмосфера свинячої гуманності хто сильніший, ближче до корита. А сильніших огов скільки і начальники, і начальнички, і замначальники, і приначальники, і підначальники, і надначальники, інспектори, інструктори, інспектори над інспекторами, інструктори над інструкторами, уповноважені, умовноважені, спеціалісти по мухах, спеціалісти по мишах, спеціалісти по павуках, спеціалісти по будяках, спеціалісти по спеціалістах і більшість вусколобого профілю, і більшість з зотакенними запитами. А потім списуємо на гризунів, і кажемо, не було поліття. Поліття також одночасно на все не буває, коли є на дармоїдів, то нема на врожай. Перед ким страйкувати, пікетувати? Добре, я візьму червоний плакат, стану перед головою сільради, а він скаже: "Стань перед Бугаєм. Він моментально твої питання вирішить. Хіба встигнеш увімкнути третю космічну швидкість, або ж стань перед своєю Мариною, вона депутат. А вона такий же депутат, як і він голова. Побирали для того, аби було кому піднімати руку, хто за, хто проти, всі за, проти нікого нема, проти тільки дуля в кишені. Но більше нема сміливості, та й здоров'я вже немає. Розтринькали за 70 років пошуку іржавого цвяха, кирзового чобота, веленілої куфайки, масла від власної корови. Це ж треба було так хитро-мудро придумати, догосподарюватися, щоб я молоком заливав місто, а масло їздив діставати за 3-9 земель, і то по блату, і то не більше, як по 200 грамів на душу, а коли й того не було, то й одразу. Разу в газеті з'являлася стаття, що масло дуже шкідливе для людського організму, бо воно склерогенне, канцерогенне, і ніхто ніколи не казав, що брехогенне. Все було скрито. А тепер усе прозоро, аж в очах темніє. Як хочеш бреши, скільки хочеш кради, що хочеш приватизуй. Голова наш приватизував цілий колгосп. Мені ж в оренду здав Бугая. Тепер він отримує дивіденди, Бугай отримує задоволення, а я плачу податки. На роги, на ратиці, на хвіст, на те, чим Бугай працює, і ще ПДВ – податок на дебільну владу. А ще утримую місцевий рекет в особі дільничного уповноваженого. Перед ким страйкувати, пікетувати? А може і не треба страйків, пікетів? Може варто брати до рук віника, швабру, голоблю? Правда, можуть звинуватити у тероризмі, покличуть на приборкання лицарів з великої дороги Буша, Путіна, а ті під маркою антитерористичних акцій будь-кому сплетуть лапті і будь-кого замочать в сортіри. ШПИЧКА Воно лізе, а я йду. Наступлю оце місце мокро не зостанеться. бо воно комашка, шестероні, остицький тулуп, а й голова. От може навіть без вух, може й носа нема, може око тільки одне. Цікаво, що воно про мене думає. Певне гадає, що я бог, надприродна сила якась, а я Федя Шубравчик. Такий собі рядовий представник роду Людського. Ступня ноги 44, чавк-чавк, і в комашиному світі стихійне лихо. Добре, що я дивлюся під ноги, а он йде, рота роззявив, або он той, з повної власної гідності і любові власної, задер носа і крім того носа нічого не бачить. Чи он, дама, їй чхать на всяку комашку, у неї в очах вітрина. На шляху до вітрини вона крокодила розчавить і не зверне уваги. Цікаво, куди воно лізе, оте мале? Куди воно спішить? Може, якась старша комаха його кудись послала? А може, сам начальник комашини метушиться перед сильнішими, щоб дірку у нього не забрали? А може, біжить до сусіди комашки утрясти якісь конфлікти, територіальні чи там сімейні? зупинилося, щось думає, митнулося в один бік, повернуло в другий, знову думає. Теж, мабуть, має свої проблеми, свої клопоти. Може, дірку ремонтує. Паркету, звичайно, йому не треба, ні голубого, ні таза. Але щось йому в голову мозолить. Не імпорт, ні меблі, не машина, то якась шпичка. Може, йому тією шпичкою треба проколупати запасну дірку? А шпичка в їхньому комашиному світі дефіцит, Спробуй, знайди її без блату, без мого реча. І воно метається, бігає, шукає, за голову свою комашину хапається, серце ніжкою масажує, корінь валеріани грезе. А навіщо? Щоб не відстати від іншої комашки. Ну добре, дам я тобі зараз шпичку. Скажеш, оп, поталанило. Почекай, піду, відламай від кущика. О, є зараз. А де ж ти? Чуєш, де ж ти? Ти ж воно щось тут сиділо. Невже он той динозавр своєї клишнеї на тебе наступив? Так і є. Ось мокре місце. І вже нема у тебе жодних проблем. Тобі вже ніякої шпички не треба. А, ні, ти є ще, ось ти є ще, ще ми тушишся».